Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom începe a vorbi despre cultul divin public, care este rugăciunea bisericii făcută în mod public și la care participă toți credincioșii. Slujbele și rugăciunile sunt oficiate de preoții bisericii. Cele mai însemnate părți ale cultului divin public sunt Liturgia, cele șapte laude, Sfintele taine și Sfintele Ierurgiei. Sfânta Liturgie este cea mai deseamă sfântă slujbă obștească a Bisericii care se roagă. Ea este miezul cultului divin și culmea cea mai înaltă a trăirii duhovnicești. Cele șapte laude sunt slujbe sfinte bisericești care se săvârșesc în fiecare zi. Se numesc șapte laude, fiindcă prin ele lăudăm și preamărim pe Dumnezeu la anumite timpuri din zi. Ele sunt miezonoptica, utrenia cu ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea, ceasul al noulea, vecernia și... Pavecernița Cele șapte laude își au obârșia în Vechiul Testament. Din faptele apostolilor cunoaștem că ceasurile din zi rânduite pentru rugăciunea obștească în templul din Ierusalim ori în sinagogi erau următoarele. Ceasul trei ora nouă din zi, ceasul al șaselea ora douăsprezece din zi, și ceasul al noulea ora trei după amiază. La ceasul al treilea s-a pogorât Sfântul Duh peste apostolii adunați în foișor. La ceasul al șaselea, Sfântul Apostol Petru, urcat să se roage pe acopeișul casei din Iope, a avut vedenia care a deschis intrarea păgrinilor în creștinism. La ceasul al nouălea, sfinții apostoli Petru și Pavel s-au suit în templu ca să se roage și acolo au vindecat un șchiop și au predicat Evanghelia mulțimilor. În Noul Testament se mai face amintire și de rugăciunea de noapte. Domnul Iisus petrecea nopți întregi în rugăciune, iar sfinții apostoli Pavel și Sila Lăudau pe Domnul la miezul nopții în temniță. Cât despre rugăciunea de seară, vecernia, și cea de dimineață, utrenia, sunt mai vechi decât ceasurile, ele fiind legate de jertfele ce se aduceau dimineața și seara la templu. Sfântul Ambrozie al Mediolanului, amintește de vecernie, ora tămâierii, iar Sfântul Vasile cel Mare amintește de Euharistie, mulțumită. Aceste începuturi de rugăciune au fost păzite și de cei din tii creștini și au avut mare înrăurire la alcătuirea rugăciunii a acelor șapte laude, pe care le găsim gata încheiate, pe la anii 358-362, în vremea Sfântului Vasile cel Mare. În cea de-a 37-a din marile reguli întocmite de acest sfânt, aflăm o laudă așezată între vecerne și miezonoptică, care nu e alta decât pavecernița. Ceasul întâi apare însă abia prin 382 în vremea Sfântului Ioan Casian, care îl numește Altă Utrenie. De altfel, ceasul întâi este legat de utrenie, formând împreună o singură laudă. În acest chip se împlinesc cuvintele prorocului David. De șapte ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Psalmul 118 mai târziu s-au adăugat slujba mijloceasurilor între orele ce șapte laude și obednița sau tipica înainte de ceasul al nouălea. Numărul de șapte laude, potrivindu-se stihului 164 din psalmul 118, de șapte ori pe zi te-am lăudat a avut înrăurire covârșitoare la închegarea slujbei celor șapte laude. Sfântul Ioan Casian aprobă pe cei ce iau parte la aceste adunări de șapte ori pe zi spre a cânta Domnului, cu toate că lui i se pare că începutul celor șapte laude ar fi de puțin timp. Firește, el e de partea acelora, fiindcă numărul șapte avea în urma lui o lungă predanie. La evrei era socotit drept numărul cel mai desăvârșit. S-ar aduce o mulțime de locuri, zice fericitul Augustin, în care Dumnezeiasca Scriptură socotește numărul șapte, un număr care îmbrățișează toate cunoștințele. Mai târziu, Sfântul Simion al Tesalonicului, mort la 1429, va spune despre cele șapte laude. Iar vremile și rugăciunile șapte sunt cu numărul, după numărul darurilor Duhului Sfânt. Așa să ne ajute Dumnezeu.